І на чортового батька їй здались ті попаді. Хочеться ж дражнити попових собак. Бубонів собі підніс Кайдаш. Вже сонце зайшло, вже на дворі смиркалось, а Кайдашиха сиділа та щебетала в попаді. Воли стояли, похиливши голови. Лаврін сперся на тин і думу-думав. Кайдаш заснув, простягнувшись на возі. Забрехали собаки в дворі. Кайдашиха вийшла з хати весела, неначе прийшла з церкви. «От хто мене вітав! Не так, як Балашиха! І, господи, не знали, де посадити мене! Частувала мене матушка і чаєм, і горілкою, і наливкою!» – хвалилася Кайдашиха, і тим трохи примирилась з западинцями. Через тиждень Лаврін повінчався з Малашкою і привіз її в батькову хату. Тиждень прожила Малашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби війшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна, з чималими ясними вікнами, з новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах. І зелений садок, і маленька пасіка в садку під горою, і криниця під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою – все ніби заквітчало свикрову хату квітами та залило пахищами. Тиждень минув, як одна година. Малашка ніби не бачила, як п'яний свекор лаявся з свекрухою, Ніби не чула, як свекруха одразу обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку перше солодкими медовими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З малашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином. Вона не злюбила малащиних батьків і як тільки бралась за тім'я, то згадувала западинці і свої розгляди Балашів. Малашка була молода, незугарна до важкої роботи, а Кайдашисі дуже бажалось на старість полежати та відпочити. Тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на малашку, показуючи їй на роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і глузувала з неї. Одного дня, ще в досвіта, Кайдашиха збудила малашку і загадала їй місить діжу, а сама поралася коло печі Малашка влізла руками в діжу і ніяк не могла вимішати тіста з самого дна Діжа була здорова, а вона сама була невеличка на зріст і не могла дістати руками до дна «Лавріне, підстав своїй жінці під ноги стільчика! Бач, не дістане руками й до половини діжі!» Лаврін узяв маленького стільчика і підставив малашці під ноги Малашка вилізла на стільчик і, запнувшись білою фантиною, не наче боролася з здоровою діжею, тикаючи в тісто маленькими кулачками та тонкими руками. Лаврін не зводив очей з малашки і милувався, як вона проворно орудувала руками, як стільчик хитався під ногами. В неї на лобі виступив піт. «Лавріне, втри жінці піт з лоба, то ще в діжку покапає!» – знов сказала сердито Кайдашиха. Лаврін обтер своїм рукавом гарячого малащиного лоба. Малашка, як дитина, глянула на його темними очима і осміхнулася. Свикрушен докір полетів проз її вуха і не зачепив душі. «Лавріне!» – знов гукнула Кайдашиха. «Втри лиш носа своїй жінці! Он бач, дядьки з носа виглядають!» Вже кепкувала свикруха, дивлячись на дитячі малащині руки. Малашка осміхнулася, але якось жалібно глянула на Лавріна. Вона неначе наче не дочула свикрушеного слова, хоч розкуштувала полин. Лаврін мовчав і тільки глянув на матір. В хату ввійшов Кайдаш. Він виголодався за роботою і почав гримати, що Кайдашиха опізнилась з хлібом. Опізнилась. Чому пак не опізнитись, коли понабирали в хату невісток з Западинців, коли з довбишами не могла овинутись, а з балашами й потім? Он бабляється з діжею от самого ранку, неначе дитина пічки копає. Кайдашиха заглянула в діжу. Тісто було зовсім не вимішане. На йому було видко бульбашки, неначе горіхи. «Геть, вилазь з діжі, бо сьогодні не будемо обідати!» – крикнула Кайдашиха на Малашку. Малашка витягла з діжі руки в тісті, скочила з стільчика і стала серед хати. В неї на лобі блищали здорові краплі поту. Кайдашиха помила лікті руки і кинулася з на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і неначе заплямкало губами під її руками. Малашка знала, що не вгодила свекрусі і стояла ні в сих, ні в тих серед хати та дивилась на замазані руки. «Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Вон зусталося тіста на руках на цілий хліб! Пообшкрябуй ножем тісто в діжу та порайся коло печі!» Малашка зітхнула. Вона почутила, що рідна мати б'є та не болить, а свекруха словами б'є гірше, ніж кулаками. Малашка мила руки, але руки в тісті не швидко обмивались.